Det är lördag morgon vecka åtta. Ja. Det är liksom första helgen efter lovet. Så som vi räknar i tidsräkning på Västgösten. Mm. Oj. Känner du fortfarande vid Karin? Eller är du så här, får lovet var länge sedan Nu är vi bara inne och tattar <laughs> Jag, eh, alltså så här eh, Sen vi sågs då eh, Senast mm. så Så eh, sjuknade jag i, Alltså jag blev ju halvförkyld Precis som man alltid blir som lärare på, på måndagen efter lovet och, eh, och Sen, sen mm. höll jag på där Och låtsas kurerade mig Och sen gick jag och träna efter vi spelade in Senast och så fick jag feber mm. och så blev jag Jättesjuk oh. <laughs> Så att, eh, oh. jag kom tillbaka I, i, i måndags eh, Med i preen i blodet Det var ju bra Så sen har jag kämpat mm. med den här veckan eh, På olika sätt Men just nu så, så låter jag nog bara lite förkylt På, på rösten Men det, det var det eh, Och så ja. ja. Eh, men jag är piggare I alla fall och det är ju bra Men man får ju ja, ja det känner att jag ändå är ganska med i liksom jag är fortfarande mycket på sväng från lovet. det är ändå... det har gått en vecka som jag har varit både hände riktigt men också ganska snabb eller så ja det är väldigt mycket ja, men jag känner ändå som att du är riktigt stilfård jag var på planetutvecklingstemtal och liksom jag ligger bra i fas med dem och liksom andra grejer så säger jo nej men jag känner att jag har koll på det mm. det är så stora bitar som ska falla på plats i det eller för varandra jag sikt är riktigt, riktigt bra men Jo, nej det, det är på gång. Eh. Ja, jag hade, avslutade fredag med att, att checka in med mina studenter som kommer på sin tredje VFU efter de här. Alltså vi har ju en invasion av VFU 4 som det heter just nu. Men de har inte jag, jag har inga sådana mer än lite grann. Men däremot så har jag ju då VFU 3 ett gäng som mm. kommer direkt efter så de hade jag pratat och då, då blir det så tydligt att terminen går så jäkla fort på våren och eh, vi har ju det här stora digitala nationella proven som, som blir mer och mer tydligt för alla som är närheten av gymnasieskolan och till och med lärarhögskolan verkar ha vaknat nu och undrar, vad fan mm. är det som pågår eh, så att eh, <laughs> de hade visat på något seminarium på lärarhögskolan, hur man skulle hur det är tänkt att vi ska bedöma de här proven. Det tycker jag är roligt. Det är ändå kudos till de som jobbar. Nej, det jag tror är bra i det här är att jag tror att vi i värsta fall kommer hamna i en situation där eh, hela Sveriges lärarkod som sätter betyg måste gå till vårdens betygssättning utan ordentliga liksom, nationella prov som stöd. Och det är ändå ganska bra stödverktyg i brödet. Ja. Det som är fördelen med att vi är här vi var ju med samma sak. Det är det i på pandemin. Mm. När man ställer in att kunna lära proven under våren. Så vi har ju faktiskt en erfarenhet av det. Så det värsta som händer tror jag är att man, man liksom drar i bronsen för sent. Man, man liksom i, hinner inte skriva ut papperskopiorna alltså som man ändå kommer att distribuera lite hemlighet och så. Och så kommer det bli liksom att man får genomföra med här låtsasproven digitalt. Så går det åt skogen och så kommer inte ha någon att kunna prov i år Och så får man liksom bedöma utifrån det som finns eller så ja. och det kommer vara jättetråkigt för, för, för, för liksom likvärdigheten och för trovärdigheten och för jämförbarheten över tid det är ett ganska viktigt forskningsunderlag liksom, att kunna se hur betygsnitt på typ, nationell nivå utvecklas över tid och så men, men fördelen är att vi har faktiskt erfarenhet av det sedan några år tillbaka så att, att vi kommer nog kunna liksom, leverera vettig då men jag, jag tror verkligen att det är så det kommer bli som de andra stora millennium-satsningarna liksom, man, man sjösätter för man tror att det kommer gå bra det är som att det gick helt hos skogen och sen så kommer liksom allting dras tillbaka och så är det liksom skam åt de som skam ska ha. Liksom, som, som kommer sen. Ja, och vi ska, jag tänker inte vara så snäll och säga att jag kommer kunna leverera någorlunda vettig betygsättning ändå. Eh, för faktum är att det blir ju så att eftersom digitala nationella prov tar så pass mycket tid i anspråk så kan jag ju inte hitta på någon annan Alltså betygsgrundande uppgift under den tiden, vilket gör att den senaste bedömningen som kommer att göras av en årskurs som tar studenten nu, den kommer att göras veckatidet. Mm. På den skriftliga förmåga. Mm. Och det är den skriftliga förmågan. Den blir vecka 10. Eh, och det betyder att allt de gör som är bättre än efter vecka 10. Det kommer inte med i betygssättningen. Och det kan man ju tycka är dumt och dåligt. Men det får man ju ta med Skolverket. Och eh, våran skolminister. Tänker jag. Jag tänker... Och där tror jag en del vi skillnad på inom inom liksom det kursbaserade och det ämnesbaserade ah. delen av skolväsendet. Jag tror att det är, alltså för oss som har de här flera års tid så tror jag att det finns ganska bröndelag. Liksom även om man missar ja. den, den delen på vården på det sättet. Men jag förstår vad du mm. säger. Det är klart att det, det är katastrofalt när man har timmar som går att räkna nästan på en hand typ. Inte riktigt, men liksom, när man inte har så mycket tid inom varje kurs och inom varje område. Mm. De har verkligen inte tid att lalla bort sånt på det sättet. Men jag, menar, jag tror nu det kommer gå någon Den biten kommer att funka någul. Men jag hoppas verkligen att det, det kraschar det där så fort. Det. Och lite apropå det vi kommer att prata på nu. Så ska vi prata om veckans stora nyhet. Nämligen betygsutredningen. Nu har ni ju kommit av förslaget yes, på, yes, yes. på hur vårt betygssystem ska fungera. Men det är roligt att det är kommit. Och han var så nöjd. Ja, jag tycker det är väldigt omfattande alltså, jag, jag tycker det är svårt och, och jag har inte läst jättemycket innan Men så har jag läst på lite ny för det här, det här Och jag måste säga att jag tycker det är svårt att ha en åsikt För det är så himla många olika grejer <gå> Så himla många olika delar i det Och det är ganska stor, stora förslag ja. Och det var som vi pratade lite om förra veckan Att det är ganska många stora förändringar som gör samtidigt Och det, den riktiga frågan är ju liksom, Hur kommer allt detta att han varandra? Mm. Eh, så. Men vi kommer att säga att vi ska prata om lite olika förslag Vi ska prata om lite olika delar av det här Vi ska prata om reaktioner och så mm. Och för att det ska bli eh, lite annat Så har vi lagt upp det som ett, eh, en lek Som ett spel eh, Som vi ska spela <laughs> Eller eh, som du ska få spela Du <laughs> gamifierar hela Ja, du verkligen ja. Eh, Vi kommer eh, sätta dina betygssättarskills på prov det är det vi ska göra. Okay, okay. Du kommer att få ranka eh, lite olika förslag. Jag har hittat tio olika delar uh. som är olika, antingen aspekter av betygsutredningen eller liksom innehåll i olika förslag eller olika åsikter om de förslagen okay. som finns i blandat. Då. Okay. Så det är både liksom folk som reagerar på betygsutredningen eller delar av betygsutredningen. Mm, mm. Du kommer att få höra de här du har inte fått dem förut och du kommer att få sätta betyg från 1 till 10 som är den nya skalan. Där ett är det sämsta och tio är det bästa okay. Och eftersom det är blandat Både fakta och åsikter Så är dina för två till. det till liksom, Det du ska värdera utifrån Är magkänsla så här, Hur glad eller hur, hur mycket gillar jag det här Hur mycket gillar jag inte det här så. Om det var ett världens sämsta det Är det du någonsin har hört i hela ditt liv eh, En etta Är det någonting som är så här: ja, men det här, det här tror jag verkligen är riktigt riktigt bra Jag har gått och väntat på det här Väldigt, väldigt länge, nu äntligen blir det av det här kommer att göra mig till en bättre lärare, då är det en tia. Ja, och får jag sätta samma betyg på samma förslag? Alltså får jag sätta ett... Nej, det får du inte göra. Nej, så... Det är tio olika saker, det är tio olika betygssteg. Så om du tar tian för en grej, och vi ser att det första det är åh oh, det här är jättebra. Då får du liksom hoppas på att det inte kommer någonting bättre längre fram. <laughs> är det ja! Det är det här och så ska vi se då vad vi har för lista, hur det ser ut i slutet på... På, på eh, din betygssättning. Och det är det som är liksom vår betygskonferens på slutet. Okej, okay, jag. Okay, jag är med. jag, är med. jag är med. Och då betyder ju det att det gäller att jag inte är för arg i början kanske. Eller det vet man inte. <laughs> ja, du känner det själv bäst på något sätt. <laughs> har du några frågor innan vi kör igång? Nej, jag har inga frågor. Jag vill köra igång. Ge mig första. Bra. Då så. Eh, steg nummer ett, eh, vi har redan varit inne på lite grann, här. det är betygsskalan. Det blir en tiogradig betygsskala. Och det är bara förslag då det är inte fattar beslut ska jag vara helt med. Där steg 1 till 3 innebär mindre godtagbara kunskaper. 4 till 5 är godtagbart. 67 mer än godtagbara kunskaper. 8 till 9 är mycket goda kunskaper. Och 10 är utmärkta kunskaper. Så vi har 10 olika steg med fem 5 olika betydelser. Vad gör du för det? <tryck> det, är, det är inte det, det är ett icke påhitt. På ett sätt. Alltså det, det är så här, vi kan ha det är ju bara för att komma på med något. Jag, jag hade ju 1-5 själv från början. Jag, mm. så, jag har ju haft något, så jag hade 15, och sen så, sen så jobbade jag min första del i MVG-systemet. Och nu har jag mm. jobbat en bra stund i F till A. Och eh, mm. nu så ska vi gå över till ämnesbetyg i FDA och nu ska det då bli 1 till 10. Det här är liksom en icke-fråga jag skiter i om jag får det. Så att, kan jag sätta en, en, en eh, eh, eh, fyra då? Vi ligger nu på fyra. Ah. Eh, och jag tänker att efter att du har satt i betyg då kommer jag kommer in med mina frågor och funderingar för jag vill inte påverka dig i Okej. Okay. Vi ska vara professionella i den här processen. Eh, eh, jag har funderat på en grej. Ett, två, tre är alltså inte godta bara kunskaper. Ah. Vi ska ta bort F och det förstår jag. Så den är liksom gemensam. Vi kommer in på det sen. Men hur kan man ha tre olika steg av liksom inte godkänt? eller liksom vad, vad, betyder? Vad, vad betyder det? Vad är skillnaden på ett och tre egentligen i det? Är det typ ah nästan framme och <skratt> ah, ett och så här, Du behöver inte ens försöka typ. <skratt> <Eller> liksom, <skratt> Nej, men jag vad är tänk... <skratt> symbolvärdigt <i> det? <skratt> Nej men det tänker jag så här. Att, alltså, vi har ju i vår lärplattform nu så har man ju... Eh, Underlag saknas. Eleven har inte varit där. Alltså när man f gör ett mm. omdöme så är Underlag saknas, det skulle jag tänka. Då är det ett. Alltså eleven är inte på plats. Eleven har liksom inte deltagit. Mm. Eh, och sen tänker det jag inget streck, Det är inget sånt, utan det är liksom. sånt. Ja. Du behöver inte vara där. Ja, jag fattar, jag fattar. Och sen tänker jag att två, tvåan blir då att man har väldigt långt och trean är att man. Eh, för då har vi i, i våra omdömen så har vi ju så här: F-varning. Då sätter man ju Då, mm. då, då, då, är, då tänker jag att då, då är det Då har man väldigt långt kvar Då är det som liksom risk för F Och sen är det ju då Man har liksom inte klarat vissa delar av, av fy, Alltså hela kunskapsområdet mm. Att det är en specifik del som inte går Så tänker jag att de har tänkt Men jag vet inte, jag har ju inte läst detta Men det är så jag Alltså när jag har tänkt efter att det, att det är liksom Och att fyra då är, då är det lugnt liksom. Då kan man det ungefär Just det, just det, Ja, ja. det är spännande. Ja. Nästa då, vi går vidare. Och här kommer liksom ett paket med lite olika förslag som är relaterade till varandra. Och det är kopplat till nationella proven och nationella slutprovet. någonting man inför som inte har funnits förut. Okay. Och det är de fyra olika aspekter. Dels är det så här att det införs nationella slutprov i årskurs 9 och i slutet på varje liksom ämne i gymnasiet. Då ser årskurs 3 i gymnasiet, egentligen när man är klar med ett ämne Läser du inte matte i trea på gymnasiet så har du slutprover tvåan då, exempelvis. Japp. Så, de ska rätta centralt, det är steg nummer två. Steg nummer tre är att de resultatet på nationella slutproven ska utgöra ungefär 30% av själva meritvärdet som eleverna använder för att söka vidare då. Inte själva betygen och de resterande 70% av meritvärdet ska då komma från lärarnas liksom, betyg. Så. Mm. Det är fyra delar som hänger ihop. Eh, vad tänker du om det? Alltså det, det finns ju delar i det här Som ja. Alltså det är så många saker För att packa upp dem lite alltså, du packar det här, upp dem hur du vill mm. alltså, Det här med att de ska centralt rättas eh, Jag mm. förstår ju Idén med det på ett sätt Men jag förstår inte Idén med det på ett annat sätt för att vi har inte de lärarna. Det är ju liksom ett, ett utopiförslag. Vilka, vem är det som ska rätta? Och dessutom så vet vi ju från IB och från andra delar av världen där man har central rättning: då blir, tar det ju väldigt lång tid innan eleverna får svar, och det vet vi har väldigt dålig effekt på elevernas. Eh, eh, eh, kunnande, om man säger alltså elevernas utveckling elevernas liksom förmåga att kunna saker så att på det mm. sättet så, så, så tycker jag det är olyckligt formulerat jag skulle då önska kanske då att man får någon slags regionalt alltså att man får då bedömningstjänst annat år mm. Alltså så att man inte går <laughs> under Alltså förstår du det, det, det, det skulle jag, inte för att jag vill ha det Men, men det verkar jättetråkigt men, men det skulle jag kunna se Som en mycket rimligare lösning Att det blir liksom att Befintliga lärare som är i verksamhet Som sätter betyg och som, som är, Får åka på bedömningstjänst I, i två veckor och får mm. ett visst antal Precis så som vi bedömer Nationella prov på min skola och har gjort det i i 15 år alltså att man bedömer mm. ju inte de som är ens egna elever utan man bedömer någon som pågår finns på skolan inom en specifik liten del så det där, det är en liten frågetecken men sen tycker jag ju på ett sätt att ähm, att det här att, att vi har någon form av kalibrering är bra men det som, som rör till hela den här kalibreringsidén är att 30% mm. av betygen Meritvärdet mm. ska avgöras av det individuella provresultatet. Men mm. mitt betyg som jag sätter ska kalibreras mot skolans meritvärde. Jag Tänker med kalibreringen kommer vi tillbaka till senare. För, för jag tänker det är en lite separat grej. Men om vi bara tänker, om vi håller oss själva nationella proven om vi fokuserar på den biten. Ja men att, att nationella proven får en betydelse, direkt betydelse. Alltså om det bara är 30%. procent. Så tycker jag mm. väl att det, det, det, alltså det är ett nödvändigt ont. Så då. 1 till 10, siffra, nu kör äh, vi. Fan, jag vill inte ha den. Jag vill ha... Äh, äh, äh. <laughs> det blir svårt redan nu. Tre eller fem? Mm. Jag, äh, alltså, halvbra, äh, tre. Tre. Tre. Vi lägger in på en trea. En rolig grej som kanske försvårar hela nätverket överhuvudtaget. Jag läste intervju i intervju med Henriksson nu redan. Där han förklarade vad han tänkte att det ska gå till. Där han säger att eleverna ska skriva dem att kunna lösa slutproven efter att betygssättningen är gjort. För när på det, då som att gå in efter sista betygsdatumet. Är det så när du redan har typtäckt den sista veckan? När ska det göras? När ska det rättas ur den processen? Och om det ska användas för att söka vidare. När ska själva antagningsprocessen göras? För då är det så här, om, om du tänker i realiteten att många skolor kanske köra så här. Typ mitten på maj, slutet på maj, i, i början på juni. Då har man liksom betygsdatum. Så och, upp. Eh, och sen så har man kanske en vecka kvar, två veckor kvar undervisning. Då ska jag skriva den här du ska prov. Sen ska proven rättas, hela antagningsansvarandet ska göras. Och besked ska ges innan augusti innan du ska kunna gå med vidare. Hur, hur ska den myndigheten... Det är långt ifrån våra huvuden. Men det finns ju någonting i det här som är såhär... Någon har inte riktigt räknat på den här tiden. För det tar liksom en hel evighet att göra gymnasieavtagningar redan som det är. Så om, hur det här ska fungera... Det, det, det är någonting i det som, är, som inte är riktigt färdigt tänkt. Det var inte intervju som vi gjorde vi... i slutet på hösten. det kommer bli vi... jättebra. Mm. Ja, eller så sätter vi betyg i februari. Ja, det kan vi också göra. Det, det, det är också att annat sätt. Apropå. Okej, okay, här kommer den första åsikten då. Det är Sveriges elevråd och Timber ling foundation och Avicii-Killen. De är ju engagerade i skola och elevsmål och så. Och deras kommentar är så här. Att enskilda, elever, enskilda prov blir utslagsgivande för ett framtid skapar en enorm stress. Vi riskerar att få ett system där en dålig dag kan få oåterkalleliga konsekvenser. Mm. Och här får du fundera på det. Så, okay, liksom, gillar du att du har och, och, och, jättestort press? Nej. Håller du med om det? Det är väl det som får göra Nej men, Jag tror att, att eh, eftersom det blir teaching for the test alltså det finns, jag, jag tänker egentligen om jag problematiserar det så tänker jag att det finns mm. två sidor av det. Det finns de som, mm. jag tycker att svensk skola idag är jag tror att en del av stressen i Svensk skola handlar kanske mm. inte så mycket om att vi har mycket prov, eller mycket utan att det är otydligt. De känner, mm. alltså framförallt på gymnasiet, att, att man känner att. Det, jag blir bedömd hela tiden och jag kan inte missa ett enda prov för då, då är det mm, kört mm. för mig och, och har jag missat det liksom i första början i ettan och så, eller jag lyckades få bra betyg i ettan då måste jag hålla fast vid det och jag kan liksom aldrig släppna av så på det sättet mm. så, så tänker jag att, att det här slutprovet kanske skulle till och med kunna bli en, en, en lättnad å ena sidan å andra sidan så mm. vet man ju om man tittar på betygsforskning och så, att, att ett enda provtillfälle kan inte avgöra allt du kan eh, för att mm. det, alltså, det beror ju på hur man ser på kunnande eh, alltså mm. <laughs> liksom, jag kan ju saker eh, på alltså eh, Emilie Flygade i vet jag vem det är jag har väldigt mm. bra koll på den författaren men igår när jag skulle prata om henne så försvann hennes namn kan jag då inte hennes namn? Jo, det kan jag ju uppenbarligen, för jag kan det nu. Men just då kunde jag det inte. Och då betyder ju det att skulle jag skrivit provet igår så hade jag kunnat mindre än vad jag kan idag. Fast jag kunde i förrgår. Eller hur? Och, och just det blir knepigt. Så jag, jag kan förstå deras oro. Och eftersom jag alltid mm. sympatiserar med elever så blir min eh, betygssättning fem. En femma? Ja, mm. ah, okej. Okay. Finns. So Jättedålig dålig grej. Vet vad jag gjorde? Nej, ah? Vet vad jag gjorde nu? Jag gjorde som, mm. du har satt liksom 3 4 och 5. Jag har liksom ja. mm, Jag har ju varit dålig. 1, 2, och så mig. är det 6 8 9 10 kvar. Du hoppas att det är bara bra grejer. kvar. Ja, du får ändå börja se så här. Ja. För vi mig. Vill. Jag sätter den Ja, mig. Jag, jag sätter den andra. Jag sätter en sexa. Ja. Ja. <laughs> jag tror det är strategiskt ah. utifrån... Så. Ah. Nästa grej vi kommer in på är det som du var inne på lite grann förut det här med hur de ska liksom matcha med varann. Och då säger man att för att du ska undvika liksom betygsinflation så mycket som det går så ska snittvärdet på de lärarsatta betygen på skolan motsvara skolans genomsnittliga resultat på nationella proven. Mm. Så om jag jobbar på en skola där snittet är, vi säger... 6,5 på nationella prover, då ska liksom betygen för snittet på skolan vara där omkring också. Då. Jag vet inte hur mycket, precis exakt man det måste vara. Men det får liksom inte variera för mycket. Det är ett sätt att mäta matematiskt hur mycket sätter man glädje glädjebetyg och inte i anklaga folk på magkänsla. Liksom. Idag kan ja. vi se skolor som är där. här har 100% av alla elever så är det högre betygen nationella proven. Det är nog inte rimligt. Men förutom så tydliga exempel så är det svårt att anklaga, eller liksom tydligt säga så här: de här håller på med glädjebetyg, eller de här sätter för låga betyg. Det händer också. Mm. Även om det är lika vanligt, så det händer det då. <kör> Och där har man gått kommit fram en modell där det matematiska liksom matchar varandra. Mm. Vad tänker du om det? Jag tycker på ett sätt att alltså det är ett nödvändigt ont. Jag tycker det är på ett sätt. Jag, det finns ju viss statistik idag. Man kan, man kan liksom googla gymnasieantagningen. Finns det betygsinflation på den här skolan? Finns faktiskt en mm. sån liten... Och då räknar man just på det du säger. Att eh, nationella mm. proven, även om man sätter då betyg... Eh, alltså jag har sett skolor där eleverna har E på nationella proven. Men alla har A i samhällskunskap. Mm. Och då blir jag så här, fast man kan inte mm. ha E i svenska. <laughs> och samtidigt som man har A i samhällskunskap. Eftersom båda bygger på att man har läsförmåga. Liksom. Eh, mm. det, det, det, så så att det, på något sätt så, så tycker jag att det, det, det, det haltar. Och där, där har man då räknat ut på det. Jag vet faktiskt inte hur det räknas ut. Och det, det har jag funderat på ett tag. Eh, men, mm. jag tycker just den kalibreringen tycker jag om. Sju, mm. eh, jag tycker att den är rimlig Om jag inte kan få döda eh, Märknadsskolan I det här quizet För det vill jag mm. eh, så, så, så sju då Nu lägger du på sju va ja. Ja. ja Det låter det bra Ja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 Eh, nästa punkt. Eh, Och då är det en eh, betygsexpert En Åh. person som är blivit intervjuad i rollen av att vara betygsexpert eh, Hur blir man det Han har läst lite böcker om betygssättning och så. En, en lärare från början tror jag i grunden. Ah. En man som heter Permåhl. Han säger så här: Ja. Eh, du vet precis. Eh, förutom den kritik som riktas mot själva bla, bla bla bla bla så lyfter han att skolsystemet har andra grundläggande problem. Han pekar bland annat på bristen på stöd till elever i behov av extra hjälp. Mm. Det finns en massa statistik som säger att 60% av de som inte får godkända betyg i 60 inte får något stöd alls. Och då menar man på att så här, om vi ska ha betygssystemet så ska hålla på att göra om och det ska bli så himla rättvist så löser vi inte grejen att om du identifierar som här är en svag elev halvvägs genom skolsystemet så har det ändå ingen effekt för, för mycket liksom stöd du får. Då spelar det ganska lite roll vad du gör med betygssystemet på elevers faktiska kunskaper efteråt. eller så Du kanske blir mer rättvist bedömd men det kommer inte göra att fler elever lär sig mer om man inte löser problemet med att vi har inte tillräckligt med stöd. så mm. men, men är inte syftet, nu måste jag fråga så alltså. är inte syftet mm. med betygsutredningen, det, det, det kan väl aldrig vara att eleverna ska lära sig mer? Det är väl bara att det ska bli rättvis bedömt eller? Jo, jo men han menar på att det är, alltså, jag tolkar in det som det han menar, säger, det är lite skitsamma. Nej, hon inte fixar problemen med skolan så vem bryr sig typ. Inte riktigt, men det är lite så här. Ja. Det här kommer ändå inte bli så bra. Alltså liksom en del människor det är möjligt tror att nu kommer skolan bli säkert mycket bättre. Mm. <laughs> mm. Så. Eh, nej men jag kan ju, jag kan identifiera, jag kan förstå hans, eh, hans åsikt. Eh, jag håller med om hans åsikt. Vi, vi, klart att vi måste hjälpa de barnen som, som, som får illa i vårt skolsystem. Och naturligtvis kommer inte eh, betyg, en betygsutredning lösa den frågan. Och det är väl att eh, våra politiker älskar ju betyg och läroplansreformer. De hatar att ge pengar till skolan. Så på det sättet så är det ju en rimlig kritik. Men jag tycker faktiskt inte att kritiken hör hemma här eh, För att det här, eh, Henriksson har fått det i uppdrag att eh, lösa frågan med, med betygsinflationen. Och eh, det eh, är ju kan inte ha att göra med extra stöd, eh, tycker inte jag. I alla fall eh, så här spontant utan att ha tänkt. Så jag sätter honom. Ja. Han får en femma. En femma. Och... Ja. ja. Det var ju inte så ja. Nu är Nu kommer det bli jättejobbigt för mig. Ja uh, yeah, exakt <laughs> För nu är du kvar då, nu är jag halvvägs igenom Du har kvar 1, 2, 8, 9, 10 Det är liksom ytterligheterna kvar Jättekorkat <laughs> Just det. här kommer en åsikt uh, Som beskriver dagens uh, Ny betygssystem Alltså det vi lämnar då <sighs> Det är godtyckligt, skadligt Och korrumperande Jag tycker även att det är emotionellt väldigt stötande För utan problem med betygsinflation Och bristande likvärdighet är det dessutom oklart vad det är som egentligen är som betygssätt? När personen går vidare och beskriver dagens betygssystem som Citat Bland det mest demoraliserande som finns i Sverige Så, Vem har sagt det? Det kan du få funda på Men för nu, först själva citatet Vad tänker du där? Jag ska betta för det sen det mest demoraliserande systemet som finns i Sverige. Jag kan tänka mig att det finns några fler system. Jag förstår kritiken mot betygsystemet utifrån att det inte finns. Alltså rent. Rent matematiskt, om man nu ska vara naturvetenskaplig, mm. så måste ett betygssystem för att det ska liksom gå att förstå måste ha mm. någonting att utgå ifrån. Och eh, eh, enligt, så som betygssystemet är skapat, så har vi liksom satt, eh, satt några ganska otydliga mål. Mm. Eh, alltså det ska vara utvecklat och det ska vara nyanserat och hit och dit eh, och det gör att och det ska inte vara i relation till vad de andra eleverna kan och just det att du inte får en fack alltså just att målen är tolkningsbara vad är en nyanserad kunskap eh, den är ju mm. olika när man är, går i sexan och när man går i nian och när man går i, i eh, trean på gymnasiet eh, jag tycker mm. att med samtal och med diskussioner så kan man komma ganska nära det. Men jag kan förstå att om man inte är i, i skolans värld så blir det väldigt, väldigt eh, svårt. Jag tror att betygs, prakt, alltså praktiken att sätta betyg ser väldigt olika ut på olika skolor. Och jag är inte alls säker på att vi är överens för att beroende på vilken typ av skola du jobbar på. Jag är ganska mm. övertygad. så här. Få ett A på min skola är svårare än att få ett A på en skola som där, alltså få, eh, där det finns liksom, eh, lägre snitt, om man säger. Vi har ju de som går hos mig mm. som väljer humanistisk linje. Det, en, det finns bara hos oss. En fullbordad mm. humanistisk linje. De är språkvetare. De älskar språk. De läser Sartre på rasten. De läser romaner. Mm. Alltså den typen av litteraturintresserade ungar. Vi har de 40 som finns i Göteborg. De har vi hos oss. Mm. Det är klart att de, men de får inte ha allihopa. Men i ett annat sammanhang hade de fått ha. Men frågan är om inte det var så i 1-5-systemet också. Eh, men då fanns det ändå i relation till varandra. fanns någon form av kalibrering. Så att... Men nu är det siffror då. Nej, men jag vill veta vem det är. 1, 2, 8, 9 eller 10. Karin betygssättning, det är deadline. Nu är det dags att jobba. Håller jag med honom? Nej, men jag tycker inte det mest. Jag tycker han tar i. Så då, då blir det två då. Jag håller inte med honom då, om jag sätter två. Eller det håller... två? Ah, ah, ja, ah, precis. Det är, det är näst sämsta du kan tänka dig. Ah, okay, Tinker. Jag hade väl sett en... Nej, nej. Jag, ja, han, får ett, han får ett... Ja. ja det, det, det, jag tycker det finns andra problem i skolan. Så nej, jag tycker inte att vårt betygssystem är det värsta som finns i vår skola. Så nej, hans åsikt är nummer två. Ja. ja nej, Det mest, det mest demoraliserande som finns i Sverige. Alla kategorier. Det är sagt av en senior forskare vid Institutet för näringslivsforskning och till vardags professor i nationalekonomi Magnus Henriksson, mannen som har kommit på det nya systemet. Det hans motivation in att göra om betygssystemet. du kan man ju tänka att man har valt rätt person. Om man tänker att det här är det en person som inte kommer att liksom ha några problem med sig kill your darlings. Inga problem överhuvudtaget. Tvärtom. Och, och det kanske är så helt ärligt att det finns något sant i det. Jag ser inte att han har fel. Men jag tycker det är fascinerande att han har varit så himla, himla kritisk i en intervju med Sveriges lärare i höstas så alltså halvvägs igenom det här arbetet typ. mm. Så man har dagens system Vi fanns det dummaste som finns Om mm. man ska se det som en här Väldigt såhär, mätbart över hela landet Lätt att förstå system För mm. att det är inte så Vi traditionellt sett har sett på kunskap I alla fall inte på den senaste tiden eller så. Förr i historien har vi kanske gjort så Men vi någonsin ändå någonstans såhär, är, är, tror jag liksom så här Problematiserat vad är kunskap Och den problematiseringen går så långt Att vi accepterar ett system som inte är Helt jämförbart över hela landet På gott och ont mm. Och det, där kommer liksom Tillbaka svängen kan man säga Okej okay, vi har fyra stycken kvar Du har plats ett, plats åtta, nio och tio kvar mm. Här kommer den åsikten igen Motivet till att ha nationella prov Och ett kvalitetssäkra betygen Det är marknadsskolan jag kan dock fråga varför vi ska sätta till ett system som ska korrigera ett problem istället för att åtgärda själva problemet, det vill säga hur systemet med skolpeng fungerar. Vi försöker korrigera symptomen genom att hårdare reglera betygssättningen när vi borde göra något åt själva orsaken till betygsinflationen. 10. Mm. Eh, eh, 10 av 10, Var roligt. Ja, för det är det jag tycker. Jag tycker, jag jag tycker precis ja, det. Nej, för... det, här, det kunde inte vara jag som sa det. Det kunde kunde vara du som sa, det var eh, Per eller som sa, men det, det är en person som vi känner kompis. starkt för. Vi Eller hur? Uh -huh. Vi känner starkt för honom och vi tycker det är 100% en korrekt analys. Så är det naturligtvis. Det är, liksom, det är lite grann som när man gör om så här hela, alltihopa, men du får inte nämna skolan när man pratar AI. Det är här, gör om hela systemet, vi gör det mer rättvist, men ta inte bort det som är mest orättvist av alla grejer som finns. Nej, men precis. alltså Hela problemet, det största problemet med svensk skola är ju att den är marknadsstyrd och att den styrs av marknadskraften. Det, det i sig är, gör ju att betygen blir 0% värda oavsett vilket system vi har. Punkt. Vi kommer ha samma problem för det kommer finnas något kryphål i det här systemet också. Det är liksom Jajamän. givet. Så. Yes, vi ska komma in på det som blir den sista åsikten. Och där är en, en vanlig lärare. En sån panel av olika lärare som jag tyckte till. Så jag att och, inte och nu namn. har jag ett och nio kvar. Det var ett, åtta och nio kvar. Aha. Eh, mm, bra, tack. tack. Den här läraren är en bildlärare. Bör jag säga någon eh, För det är en vanlig, så, inte en offentlig option på det sättet. Eh. Som säger att F-betyget behövs. För att inte elevers okunskaper ska tappas mellan stolarna. Med ett F så måste IG-planer skrivas och göras. Och resurser tillsättas och åtgärdsprogram funderas på. När gick i skolan då sattes en etta alternativ sträck, liggande etta, Och sen slängdes eleven ut i vuxenlivet utan baskunskaper och utan tillgång till ett drägligt liv. Det är ju inte sant. Då får du... Nej. F-betyget behövs inte. Det fick F. Ett fick Ja. Men kan du förklara om man tänker på det sättet att alltså Det här är ändå ett sätt att visa till ja. att det Här är en som finns, för jag tror det kan finnas lärare Som ändå känner ja. även om, om Jag håller med om argumentationen Men de ändå känner så här: Är det inte bara att man lossar, man blundar För problem som finns Nej, men jag tänkte... om, jag, om jag inte ska markera de här eleverna Kan det inte, jag bara gå vidare Finns det inte en risk att vi inte gör någonting åt problemet då Förstår du? Nej jag förstår precis vad du menar Och vi pratade faktiskt om det i senaste igår på mitt jobb Att men vi tror liksom inte heller att Alltså om ett, två, tre Är ett liksom alltså För att komma in på gymnasiet Om jag har förstått det här systemet rätt Så måste de få 4,0 I snitt Det betyder att man kan liksom komma in Med en tvåa i svenska på gymnasiet man blir liksom inte stoppad man behöver inte gå på IMA i hundra år och få dåligt självförtroende för att på ett sätt det här att harva samma kunskapsram tusen gånger kan ju också skada mer än det gör nytta och man är duktig på olika saker det kan vara en mognad det kan vara många saker som gör att det där blir stökigt och Eh, alltså som jag minns det här 1 till systemet, det var ju inte så, alltså, det fanns ju en mycket mera på den tiden, det här har jag ju pratat i podden om förut, att, att det fanns läsfröknar, det fanns liksom en, en organisation mm. där man tog hand om sina elever på ett annat sätt, men det var ju ändå alltid någon som skulle ha en etta, för den var sämst just då, det var ju så det var, det var ju liksom inte mm. heller... Ett, liksom, att den var så dålig alltså, man kunde vara ganska bra men ha, alltså, det kunde man ju inte men beroende på vad de andra kunde man kunde mindre än de andra det var ju det, det ettan stod för mm -hmm. eh, så att, jag tror ju någonstans att, att det här F-betyget eftersom vi har ett betygssystem som är så himla eh Rörigt, jag har ju elever som kommer in till mig som har, har liksom ett C-betyg i svenska men kan liksom egentligen inte skriva en mening för att det är satt. Och sen har jag elever som kommer in men är e i svenska som är väldigt duktiga egentligen. Och det där är ju beroende på vilka sammanhang de kommer ifrån. Och det, sen, naturligtvis kommer det att bli så när mina elever möter andra elever från andra skolor. När de kommer på universitetet sen. Och, och jag tror att man måste liksom vara lite ödmjuk i att betyg inte är en, en, en exakt vetenskap. Det går inte att räkna ut. Och då blir ett F-betyg som är så utslagsgivande. Du kommer inte in på gymnasiet. Det blir inte bra för någon Nej. någonstans. Punkt. Och det kan man bara säga när statistiskt i Europa. liksom Där Sverige har ett system där vi... Jag tror det är mellan så här 16 och 20 procent från, från år till år. Uh. Av elever som inte har behörighet att gå vidare till gymnasiet. Uh. Från grundskolan. Och jämför man det med andra europeiska länder så är det så här ett fåtal procent. Max 5 kanske. Så vi är liksom i en extrem situation där vi säger till 15-åringar att här slutar din väg, förlåt <laughs> Och att, att, det, att vi tillåter elever hamnar i den situationen från början är ju liksom katastrofalt när det kommer till städer och så. Men vi kan inte också ha, vi kan inte heller ett system där elever förväntas liksom eh, slås ut på det sättet. Alltså, då är det fel på systemet i sig. Det måste finnas fria vägar igenom. Särskilt med tanke på gymnasiet är Säger jag ofta liksom någon sorts gråzon mellan obligatorisk och inte liksom. ja. I praktiken så måste du gå i gymnasieutbildning för att ha en framtid Och då, då måste vi se till att alla kommer in där och får ut hand om det så bra man kan Det finns det alltså det? någon i Jag förstår ändå oron Men det är ändå någonstans faktiskt en felanalys Så att, jag, jag håller med dig det är Inte för att det är någon, någonting dåligt Men liksom Den, den får hamna på undergodtabara <går> Den hamnar på ett Du har två stycken kvar Ja Ja du är två syn kvar, och nyan. Har du tummarna för att det är bra förslag som finns kvar. Jag kände mig lite stressad faktiskt. Ja. Eh, nästa grej är så här. Klippa bort det. Lärarna ska vid betygssättning inte längre utgå från en bedömning av om eleven uppfyller betygskriterierna. Istället ska lärarna vid betygssättningen utgå från en bedömning av hur elevers kunskaper förhåller sig till Jag håller i ämnets syfte Mål, centrala innehåll För de olika stadierna, årskurserna Eller gymnasieåren Och med större betygskriterierna Sätta det betyget som bäst motsvarar Elevens kunskaper Du har läst den här meningen ett par gånger eh, och För att förstå riktigt Vad det handlar om Och framförallt vad som är syftet Eller vad som är poängen med det Förstår du det? Nej, eller, eller jo, men är det inte så? Eller jag förstår, nej, jag för, så här är det ju. Alltså, och det, och det, det är ju en sak som är ganska komisk. Eh, det är ju att vi, vi håller ju på nu då med att läsa en bok, ämnesbetyg för gymnasieskolan, sitter jag och läser just nu, som kommer från, eh, den är liksom... Eh, äh, nu kommer, vänta lite. Ja, men precis. Vi tar inte så. Hur ni reserar uh, uh, Jag måste ha vad de heter. Ja, men gör det. Du går bra. Ja, uh, Jag har gått uh, Jag blir så... jätteförvirrad av hela uh, den För det blir så här, vadå ska man inte bara gå på betygskryterna? Det är fel på betygskryterna. Nej, men jag ska... men Det är väl en långsiktigt, långsiktig, liksom. Att man inte kan bedöma i sjuan hur du kommer klara dig i nian. Utan man fan passar efter vilken ålder man är i, typ. Det ska bli tydligare. Ehm... Uh... Ja eh, just Penilla Pernilla Lundgren och Anna-Karlifjärn eh, eh, Vi tar om hela den eh, yep. eh, alltså, Jag blir lite förvirrad När du <laughs> jag försöker förstå Vad det står men, men, men, men det är lite som hela Den här reformen det är liksom som att inte de andra reformerna hänger med. Vi håller just nu på eftersom vi ska få in ämnesbetyg i gymnasieskolan så sitter vi och läser en bok som heter Ämnesbetyg i gymnasieskolan av Pernilla Lundgren och Anna Carlefjärd. Eh, som, mm. som liksom har jobbat på Skolverket och som så Anna Karlefjärde, den som, som, som föreläser om den här nya reformen för oss från Skolverkets håll eh, i, i små filmklipp och sådär och förklarar hur det är tänkt. Och då, då handlar det ju eh, eh, väldigt mycket om, alltså det nya, det nya i den, den här är ju att man, man har bantat bort. Saker i kriterierna. Eh, eh, alltså det som är. alltså Innan så hade vi väldigt, väldigt, väldigt långa kriterier med väldigt mycket innehåll, och det kunde vara så här att alla elever måste hålla ett argumentativt tal, och man måste hålla. Alltså det var väldigt, väldigt, väldigt detaljerat vad som var tvunget att göras i kriterierna. Och de mm -hmm. var då åldersspecificerade. Så det var väldigt olika kriterier för ett, två och tre. Så var det på gymnasieskolan innan. Nu har man då flytt, och det kallades då ämnets mål, eller ämnets, liksom, det var ju inte kriterier utan det var ju krav, så det var kunskapskrav. Och det gjorde ju att vi undervisade extremt mycket efter kunskapskraven och väldigt lite efter ämnets syfte och centralt innehåll egentligen. För att eh, kraven styrde vad vi valde för innehåll på något sätt. Eh, och den stora reformen nu blir att det är det centrala innehållet som ska styra undervisningen och ämnets syfte och det är i ämnets syfte som målen står med hela ämnet och då blir ju och samtidigt så blir kriterierna formulerade lika för år 1, 2 och 3 så det heter liksom likadant år ett, år två och år tre och för att du då ska kunna eh, liksom göra en ålderscertifikatbedömning så måste du ju jämföra med liksom, det som står Hänger du med mig att det som står mm. i år 1 centrala innehåll och syfte, mm. det måste ju då kalibreras mot eller jämföras med, okej, okay, i år så ska vi liksom prata om språksociologi Alltså som en, och språk och makt som en språklig förändring Att beroende på i vilket rum jag är Så, så, så pratar jag olika eh, Och det är en form av språklig förändring Det gör jag i årskurset, Och hur bra gör jag det Det ska jag då sätta betyg på att Medan... ni ser olika centralt innehåll för olika årskurser på en sätt? Oh ja, oj oh ja Kommer ni ha det även när ni har ämnesbetyg så? Oh ja för det har ju inte vi, det är det som är det sjukaste. Vi är ju centralt innehåll för hela liksom, studiet, så stadiet uh ja -huh. Och det, det, det kanske kommer att förändra det. Det hade varit så bra om var så. Men för vi har ju fått kritik för att vi har haft en skola som har varit tvärtom. Mm. I alla fall i början när Lgr11 var infördes Så var det så här, den mest konkreta och liksom lättbegripliga delen var det centrala innehållet. Om man, man var på, på, på mm. i matematik exempelvis. Mm. Hej, kul att ses. Så <laughs> eh, kan det stå saker som att typ, du ska lära dig och räkna ut så här. Omkret på kvadrater och trianglar, det står inte exakt det, men mm. det är typ det. Mm. Mm. det är centralt innehåll i mellanståret. Mm. Check, bra, då kan du på den här nivån. Och då var det så här, nej men nej, nu, nu är det fel, för att det är inte det du ska sätta betyg på. Du ska sätta betyg på utifrån kunskapskraven och då står det typ så här, välja om en strategier som är hållbara för att utföra enkla vardagsuppgifter. Som är bland annat det, men en massa andra saker också. Mm. Eller så. Där man liksom pressat folk mot kriterierna För att det har varit mer komplext Och det har varit så att man bara checkat av ja yes, vi har gjort det här, vi har gjort det här Ja, men precis så för blev det ju också Ja, ah, men så blev ja, det också för vi, vi satt och checkade av det centrala innehållet mm -hmm. Så det har man pressat folk mot kunskapskraven För att de har varit mer generella ah. Våra centrala innehållet Så att du ska kunna räkna fyrkanter och, och träningar Medan kunskapskraven är Så att du ska välja att använda metoder som är hållbara ah. eh, som, som är liksom komplicerat. Det är därför jag blir förvirrad för för, eh, det, för mig låter det som att man ska gå tillbaka det till andra hållet. Men när du säger det med att man ska använda hela kursplanen för att man har fokuserat för mycket på det som man bedömer uh -huh. det köper jag. Det tror jag verkligen har blivit en grej på senare tid också. Uh -huh. Och jag tror också att det är så att just den här liksom ett problem som finns i grundskolan så som det är idag är att vi har samma centrala innehåll samma eh, mål, syfte alltihopa för hela 789. Mm. Och vi har egentligen betygsättning i sexan Och det ska gälla från 4-5-6 an Men när man prata vad, då bör man diskutera det När bör man tänka på det När bör man mm. samla in liksom betygsunderlag På det sättet Där är det väldigt, väldigt godtyckligt Så det är bra om man kunde förtydliga det mer mm. Jag känner inte att den här skrivningen Riktigt gör det Så det är att de öppnar upp för en större otydlighet Det här som är så djupt demoraliserande Att det varierar himla mycket men i grunden så kanske det ändå är bra att det finns ett större bredd. Jag vet inte. Nej, men jag, men är det en åtta jag... eller en nya? <laughs> Nej, men det är en åtta, men men, men tänker jag. Men jag tänker också att eh, det lämnar utrymme för att man också sätter betyg på det man har undervisat om. Mm. För, att om, om det, för att det som är i ämnesbetygsreformen i G25 är ju väldigt tydligt att läraren... Ska, alltså det, det är det centrala innehållet som ska styra undervisningen Och att det är det centrala innehållet som ska liksom bygga undervisningen Men att man har ett ganska stort friutrymme i det Och då är det jag ska sätta betyg på det jag undervisar att Jag ska inte checka av någonting som står Utan det finns ett utrymme för att nörda ner sig I någonting som eleverna fastnar för och det tycker jag känns roligt Men jag vet inte Det känns inte som Henriksson Riktigt är för den formen av, av nörderi. Men jag vet inte Nej, det jag bra. Ja, du, Sista punkten då Den som du per automatik lägger på nummer 9 Av 10 oh! Är du beredd? Ja, det här kan bli fint Det, det, det är två vara... punkter som hänger upp. Okay. Det, det ena är så här Att rektor kommer få ansvar för Att ämnesvisa bedömningssamråd Ska genomföras och att lärare får tid för gemensamt arbete kring betygssättning. Och att dessa bedömningshamråd ska bidra till samsyn kring vad som är relevant i betygsunderlag. Och hur betygskriterier tolkas i relation till ämnets syfte, mål och centrala innehåll. Ja. Det har vi inte haft förut. Det känns som att många det väldigt mycket. Och det är det som jag gillar med de nationella proven. Ja. Att i bästa fall om det organiseras bra så ger det tillfälle att prata om. Eh, Bedömningsområd, för att egentligen utifrån ett visst provsammanhang. Eh, här jag, ser man att så, men det ska riktas ansvar för att alla ska göra. Och det ska inte vara utifrån att den här proven, utan det ska vara utifrån hela det samlade. Vad vi för betygsunderlag, vad vi för grejer, mäter det vi gör rätt saker och så. Mm. Det låter som en ganska bra okay. ja, alltså, grej. Jag, jag älskar det. Eh, eh, eh, så, eh, det. Jag hade nog satt det på nian Redan eh, ändå, tror jag. Jag blev jätteglad nu att jag hamnade där. Men så här ska jag säga. att, att mm. Jag har ju i många, många år, och det, om man har lyssnat på den här podden så vet man att jag har ju en liten en, en, en, en, ä, idol, heter väl. Jag är ett stort fan av ä, mm. Michael Fullan, forskaren från... Ä, Kanada, eh, men det kan ju bero på att vi, vi pratade någon gång för 15 år sedan eh, och, och han pratade just om vikten av att de som undervisar i samma ämne på en skola och de som sätter betyg liksom på samma ämne måste ha kontinuerliga samtal för eftersom, och han, han tryckte ju på det som då kallas ämneslag som egentligen har utrotat i svensk skola eh, i, i form av att man liksom, i, i till förmån mot elevers mående och elevhälsa som är rektors ansvar. Rektor har liksom inte tidigare haft ansvar för hur undervisningen organiseras. Alltså mer än att eh, lärare X undervisar den här kursen, men hur undervisningsutvecklingen går till har legat liksom i, i elevernas eller i lärarnas händer att reda ut. Mm. Medan däremot elevhälsoplaner eh, och eh, liksom all, alla de frågor som hör till elevernas måenden har liksom inte rektor kunnat delegera bort. Och det har ju gjort mm. att jag har fått ett väldigt starkt fokus på elevhälsan och programlagens eh, arbete. Eh, nu, nu pratar jag utifrån ett gymnasieperspektiv ska jag ju säga för att det är klart att jobbar jag du på... En, på på, där du jobbar så jobb, behöver du ju, där jobbar ju i arbetslag eftersom ni har en annan, det är en annan typ av uppbyggnad. Men när det kommer till att undervisa i matematik så finns det en poäng i att sitta och prata med andra matematiklärare på en kontinuerlig basis ja nej, nej. Vi har ju ämnesplaneringar alltså, och så också. Så det är ju hela tiden så att det man väljer att organisera efter får man mm. utgå från Och så man kompenserar genom att införa så mycket som man kan av de andra. Så. Mm. Och, och det tror jag att man behöver göra i ett system där man har ämneslag. Då måste man kompensera för det genom att när pratar vi om elever. Liksom. Ja, och det man måste ju ge... man, man måste fråga sätta sig när man, när man pratar om, om man har liksom, arbetslag eller så. Att man måste fundera på sen när pratar vi om, om, om ämnen. Att man måste hela tiden kompensera för det ena eller det andra. Ingen så, av dem som är komplett i det, eller hur? Nej men absolut, och så är det. Och, och, men, men det som, som alltid blir, i alla fall har det varit en lång... För vi har ganska mycket ämneslag, men vi har också arbetslag såklart. Eller programlag då som vi kallar det. Eh, mm. och, men, och det blir alltid en diskussion. För att eh, det blir ändå, eh, även om vi har generellt sett ganska mycket så tycker inte vi att vi har tillräckligt mycket ämneslag men vi tycker att vi har tillräckligt mycket programlag för att man jobbar ändå man undervisar oftast så som vi organiserade så undervisar man så nära dem. Alltså har jag eleverna i svenska har jag dem också i religion. Jag är väldigt, liksom jag har dem nära, jag har koll på dem. Och jag har möten med mina äm, arbetskollegor som har samma grupp. Och, och vi, vi, vi, vi är väldigt tajta med dem så på det sättet så tycker vi att vi har koll. Men, men. men, Man kan också argumentera för att det är en, en produkt, bara för att ta andra sidan av den diskussionen, mm. att det är en produkt av att ni har de programråden ni har. Mm. I en parallell universum där man aldrig har infört det, där man har haft liksom ämnesråd hela tiden från vägen, mm. så är det säkert när man har sett problemet, fast att man har varit betydligt sämre på att ha det perspektivet. Mm. Där tror jag att man måste se sig att oavsett vilka man har så måste man kompensera för det ena eller det andra. Mm. Och om man har en generell situation, väldigt breda penseldrag i hela, hela Sverige, mm. där man har lärare i framförallt gymnasiet och kanske högstadiet som har en inneboende professionell identitet som mer kretsar kring ämnen än kring liksom, elevers personliga mående och så, för det är inte det som är yrkesidentiteten. Så, så kanske det är så att det är lättare att tvinga dem in i ett system som är så här, fast vi måste folk som är det här, vi ska kompensera för det här som ni vi gärna vill ha. Mm. Men tvärtom, att man organiserar utifrån det man själv känner att det här är det är bäst på, det här är mitt tur det, dra, det här är det jag fokuserar på. Och sen finns det det sidouppdraget som <laughs> några förstår att man behöver göra men som helt ärligt, en del inte tycker alls i deras jobb överhuvudtaget. Mm. Måste vi ändå erkänna, vi ska inte se, liksom, snacka skjut om lärare, det är inte den här podden men vi ska inte heller liksom, skärmåla. Liksom, för mycket heller. <laughs> att det finns faktiskt en del som, som vägrar att det är en del av sin, sitt uppdrag. Så. Mm. Vilket ger den bästa om vi tänker att vi vill dra in mot mitten från två olika håll. Mm. Då kan ju ändå se att det finns en poäng att liksom att organisera för att säga, här, nu kommer jag in, vi missar, nu kommer det, vi få in där. Och så till och med att om man organiserar på ett bra sätt så kommer folk känna att säga, vi har bra koll på det här, För vi gör det hela tiden och vi ser det som en naturlig del. För det är det så vi jobbar. Men vi måste få ännu mer tid för det här andra. Jag köper att det är sant. Men jag tror också att det är viktigt att man, man faktiskt eh, skapar ett system där alla blir sedda som individer också. För det, det är någonting som jag tror är skolans... I alla stadier som man gör när man levlar upp, alla gånger när man anser så att nu kommer till en ny nivå, en ny nivå att så, så tror jag att är liksom, eh, vad ska man säga största misslyckande, största förmissuppfattning om de människor vi möter, det är att vi hela tiden tror att de är äldre än vad de är. Att vi mm. hela tiden antar att de kan vissa saker som de faktiskt inte kan, eller som de inte klarar av. Mm. För att i olika orsaker. De brukar kunna det förut, eller jag kunde det nu i skolan, eller de är gamla nu, de borde kunna det här, eller vet liksom vad nu är för argumentation man har. Jag tror, Först, vet vad jag har tror att det, ja. vet vad jag tror som är ett spännande med det är ju också att, att det är liksom på ett sätt att slippa ta hand om sitt eget misslyckande. Ja, vill alltså att, att om när eleverna liksom inte skriver så bra som jag vill. Då, då, kan, då är det ju lättare att säga det kunde de alltid för. det är högstadiets fel eller det är, alltså men Det menar det är lågstörjes fel det är fel det är föräldrarnas ja. fel, ja, fel, fel, det är uh, ja, genetikens ja. fel det, det är ett sätt att skylla ifrån sig på något sätt och, och, och någonstans så är det ju så att ibland kan jag sakna liksom den här att eh, det här är mitt alltså att, att skolan faktiskt fejsar att det här är faktiskt vårat ansvar, bara löst det <laughs> liksom så mm. eh, det kan jag sakna och det är en kontroversiell åsikt men, men det som glädjer mig i det här förslaget med bedömningsråd även om det egentligen borde läsas ämneslag tänker jag då, då, då blir inte folk lika upprörda över att det ska vara ytterligare ett råd men att mm. rektor faktiskt får ansvar för att organisera ämneslag eh, för det har de inte nu de har däremot ett lagskrav på att se till att programlagen funkar eh, det glädjer mig så att jag är glad mm. för det eh, men, ja, man, så, men men det betyder ju naturligtvis inte att det ena eller andra inte ska finnas, utan båda ska finnas. Men jag tycker det är rimligt att rektor får det ansvaret och att lärare får tid att prata om sin bedömning tillsammans med andra. Ja. Du, ja. vi ska börja runda av lite grann i just den här tävlingen. Du ska snart få hela din sammanställning. Så kan vi gå igenom betyg så. Ja. Men först lite så liksom en, en sammanfattning av hela området, hela frågan. Ja. In inklusive lite grejer som hittade, som inte riktigt passar in i de här eh, tidpunkterna punkterna för det är fler grejer och lite så. Men det är att det verkar vara en ganska stor spridning av liksom reaktioner och åsikter bland lärare och bland människor. Mm. För det är en väldigt komplicerad fråga vi pratar om. Mm. Jag hittade två stycken så här lärarprofiler vi behöver inte namna dem. Som bara kan symbolisera liksom skalan på reaktioner. Eh, en av dem säger i en intervju att eh, jag tycker man ska ha en hög skala för skillnaden är som mellan himmel och jord. Mellan de som precis var ja, och de allra bästa. Och jag tycker att man hade kunnat ta, göra om betygsskalan 0-100% till för det är tydligt och alla förstår det liksom så. Det är ena men, men, men, men, Att det är en stor spridning mellan de som får precis A och de som är bäst. Jag vet inte. Den sändningen kan man fundera på. Men att alltså, ja. i alla fall, vi ska 0-100, till det borde vara tydligt. Massa steg, fläskar på. Det borde vara tydligt, enkelt att förstå. Man har inte att kämpa för. Till att liksom, det finns andra lärare lärarutryckare som argumenterar för att så här, det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig få ett helt lättbegripligt och bra och genomförbart och okomplicerat betygssystem mm. som inte har brister och svagheter för att det är nästan som håller nu i det citatet kunskaper som huserar i barns vivliga hjärnor inte riktigt är direkt översättbara till enkla bokstäver <skratt> eller siffror på papper att det går liksom inte att fullt ut fånga och porträttera det kommer hela tiden vara en karta som är mer eller mindre bra eller dålig och liksom vi kan göra det här hur överkomplicerat som helst det kommer fortfarande aldrig matcha liksom sanningen av vad som är och där har du liksom en skala från en nyttighet till en annan där i det får vi pendla mellan att båda de två kan vara sanna samtidigt och ändå vara helt oförenliga med varandra för att det är så himla komplicerat med betygssättning. Samtidigt mm. finns det en del intressant forskning på eh, hur det med liksom betygssystem och framförallt antalet betygsteg påverkar. Mm. Eh, jag läste på lite om det. Och då visar det sig att eh, liksom, eh, mängden underlag man behöver för att kunna differentiera eh, skiljer sig åt beroende på hur många steg man har. Om beslutet ska sätta sig tre nivåer, vi säger GVGMG, då kan tre till 8 uppgifter i underlag nog för att man ska kunna göra en, en, en, en liksom rätt säker beskrivning. Eh, för då kan det vara offentligt, eller man kan göra enkelt förväg, och man kan berätta så att det kommer vara så här och så här och så. Om betyget ska sättas sig i 10 steg, då måste proven att innehålla fler uppgifter och gärna fler valsuppgifter, du vill säga A, B, C, eller det här rätt, eller fel, eller så. Som är rättast kvantitativt. Det är det enda sättet att få fram statistik som är tillräckligt för att visa så här: men det här är en sjuva det här är en åtta. Liksom så. Annars går det inte att eleverna. Det finns ju forskning som visar från 90-talet och från 2000-talet. Ja. Och för det andra så påverkar bedömningarna elevernas inlärning. Ja. För det är precis som en uppgift som är. Här, för om provens uppgifter är få och de är kända i förväg så lär sig eleverna mer om återkopplingarna kan klargöra kvaliteter och brister i prestationer så att förbättras inlärning ytterligare. Det ser tre förväg kända nivåer får bättre inlärningseffekter än en graders betygsskada som klargör hur en elev ligger till i till andra elever. Det är så. så det man egentligen måste fundera på är så här, betygssystemet som vi har Ska det främja lärande eller ska det främja urval? Och här har man gjort ett, flera konsekventa steg. Man flyttar emot att det ska främja urvalet. Man säger att vi ska ha slutprov, nej, slutet av grundskolan, i slut av gymnasiet. Mm. Då har det inte redan att här, nu som man efter nian, ska skulle bli bättre innan gymnasiet. Nej, det är redan kört. Det är mm. också därför man, man, det låter vettigt. Tanken som egentligen är helt orimlig tidsmässigt, att man ska ha slutprov som rättas efter att eleverna är klara. Mm. För det är ingenting som ska främja deras kunskaper ingenting som ska feedbackas, ingenting som man behöver konferenser om utan liksom det är så här, du får det med det värde du får och du får det leva med för att det är liksom yeah. på väg in, in nästa, i nästa värld, det är ingenting med liksom det som händer i skolan och göra det som är fördelen med det är att man kan också tänka att nationella proven i sexan och kanske betygen i sjuan, skulle kunna bli mer framåtsyftande, mer liksom undervisningsfrämjande eller utvecklingsfrämjade. utvecklingsfrämjande för att det här är ingen mer man har slutprov, eller hur? Det är ingen mm. mening om att, liksom, nej, nej, nej. Liksom att ja. det ska vara delad ut och du ska kunna designa om dem så att det blir mer diagnostiska material eller mer liksom vettiga verktyg, lite så som man har tagit fram de här som man har i logistariet som har betytt ganska mycket för att tidigt kunna identifiera åtgärda läs- och skrivsvårigheter som förut kunde gå helt obemärkta. Liksom. När du har mm. jag växte upp så kunde unga gå igenom hela skolan utan att de kom på att man hade reflexi. Det går mm. inte alls på samma sätt att göra längre. Och det skulle jag vara väldigt, väldigt tacksamma för. Nej, Ehh, och men, tror men, det men jag, jag kommer det Mm. Man upptäckte att jag hade dyslexi men du kom i fattemansskolan efter mig. <laughs> ja, jo visst men det var folk i, också mellan våra åldrar som, som inte liksom ja. faktiskt kom på det. Jag mm. tänker på typ nu inte vi med Petter. Han är väl med din ålder i min ålder. Sen så här, att, say, han, kunde, ja. han lärde sig att feika, liksom så. Ja ja, jo, det I är alla det. är ja. Med eh, sagt här kommer eh enligt eh, mer betygsättare Karin Berg. <laughs> På eh, en poäng Vi tar de som är undergodtagbart Det är det med att vi måste bolla F För att annars kommer vi inte kunna ha Något ansvar utkrävt. Nej, det verkar inte finnas något som helst Värd av att bolla F-systemet Åsikten att det betygsystemet vi har idag Är det mest demoraliserande som finns I hela vårt land, alla kategorier Inte det mest demoraliserande systemet Det mest demoraliserande som finns Nej, där får du faktiskt fundera lite på Hur du uttrycker Magnus Henriksson Nummer tre hela paketet med nationella prov och nationella slutprov är äh, också under godtagbara gränser. <skratt> uh, Hamnar det lågt. Äh, på godtagbart skala då. 4-5 sånt som var så här. Ah, helt okej, okay, men det hade kunnat vara bättre. Både den tio-gradiga skalan. <skratt> Och, och det finns ju sant i den erfarenhet som jag just nämnde för mm. Och det är att 60% av de som funderar tjänste i sexan får ändå inte någon stöd. Så vad spelar det där för roll att vi gör om betygsystemet? Det kommer ändå inte liksom lagas skolan på det sättet som många tror att det här skulle kunna göra. Eh, så, på mer än goda kunskaper. Nej, nu träffar jag bort mig själv. Jag får måste gå tillbaka till siffrorna. Vad betyder de? 6-7, mer än goda kunskaper. då har vi. Eh, åsikten av nationella prov och avgörande prov det ökar stressen hos elever och det är något man mm. håller koll på elevers psykosociala mål hur påverkas det eh, framåt och att skolans betygsnitt och provsnitt ska matchas det är alltså bättre än average mycket goda kunskaper mycket bra förslag eh, fokus på annat än kriterier vi ska inte bara gå in på kunskapsgraven utan vi ska gå in och kolla på mål och syfte och centralt innehåll och liksom hela kursplanen Mm. och att vi ska ha bedömningssamråd Och ja. bäst av allt, 100% procent lika bra som läraren, en golfapplåd går till personal som ser igenom hela systemet och tänker, det här är bara ett sätt att slippa fixa marknadsskolan, fast att det är egentligen det som är problemet. Och hade man gjort det så kommer att kommit ett problemet mycket, mycket enklare istället för att liksom lappa och laga. Typ. Mm. <laughs> reflektioner Är du nöjd med din egen betygssättning, Karin? Ja! Jag har väl lite ångest över, över eh, Några Kanske eh, men, nej, men alltså så här att, att eh, eh, Jag är ganska nöjd ändå Måste jag ju säga Ja får att, ändå säga det Det är få saker Jag har gått in och peta på egentligen Nej men det, det, det som är ju att, att, att liksom, Det här att, att eleverna Får inte stöd ändå eh, Elever ska alltid få stöd Det är min Absolut, åsikt, men jag tycker inte frågan hör hit riktigt på det sättet. Eftersom syftet är att motverka glädjebetyg. Eh, och, och Då är det väl en sak. Och att det för att du förstår den här utredningen bättre än vad de flesta människorna förstår utredningen. För jag tror många människor jag tänker eh, direkt samband mellan betyg och att få hjälp och att fler ska lyckas i skolan. Och att skolan ska bli bättre, att allt hänger ihop. Ja. Eh, men jag förstår absolut. Du är helt rätt i det du säger, naturligtvis. Men jag tror att många människor tänker att det här är, inklusive han som vill fixa det mest moraliserande systemet i hela Sverige, att det är för att elever ska lära sig mer. Jag tror att han också tänker att det är en del av målet egentligen. Ja, och då, då är man ute och cyklar för att man måste komma ihåg att betyg aldrig någonsin kommer att öka kunskap. Det finns liksom inget sånt samband, alltså på det sätt. En formativ Nej. bedömning, ökar kunskap, kunskapssumma, bedömning konstaterar fakta. Eller ja, konstaterar något. Det är inte alltid fakta heller. Men i alla fall. Eh, eh, för det beror liksom lite på dagsform. Eh, det här med stress eh, stressade elever. Eh, jag är inte säker på att det här systemet kommer att stressa mer. Eh, det finns eh, i alla fall i våra ämnesbesöksreformer goda intentioner på att minska stressen. Men sen ska man ju. Men, men eh, det jag faktiskt fram. Framförallt känner med hela den här genomgången det är ju att Henriksson har vid varenda presskonferens varit oerhört självbelåten och han uttalar <laughs> sig väldigt liksom så här tvärsäkert. Och det har retat mig eftersom. All forskning visar att det är först efter tio år man får veta liksom den dolda funktionen i ett system. Man vet liksom ja. inte, när man inför ett system så vet man inte vid, de, vid tiden för införandet hur det kommer att bli. Man vet intentionerna. Jag menar, när vi fick... Eh, VG, MVG-systemet så visste man liksom inte hur det skulle utvecklas och man visste inte att eh, de här kunskapskraven som infördes vid F till till eh, alltså gu 11 eh, och LGR11 att de skulle bli så här stressande som de blev. Syftet var ju faktiskt tvärtom, att bli tydligt, lugnt och skönt och motiverande det, det var ju inte meningen att elever skulle liksom skita i och komma på prov för att det kunde sabba hela deras framtid eh, och Men så vidare eh, så att... och får man kanske säga att en av de bästa skolorformerna som har skett i Sverige på modern tid och har skett lite i hemlighet utan att det egentligen har varit liksom uttalat och det är när man slutade göra om läroplaner genom att kasta ut den gamla och liksom slänga in en helt ny mm. det bestämde man väldigt aktivt i mitten på 2010-talet vi ska inte längre byta hela läroplanet. Vi ska liksom revidera, korrigera, lägga till de här bitarna. Fixa lite här. Fixa lite där. Mm. Och det kommer efter 60-65 år av att var tionde år släng allt här i det nya. Ja, <laughs> och precis. den sortens skolutveckling är enormt tagging och enormt kontraproduktiv och jävligt dyr att genomföra. Den är enormt dyr att implementera för de måste alla människor få nytt exemplar, massor med konferenser, och flera år att genomföra. Och det är liksom man hinner precis lära sig innan det är dags att gå vidare. Mm. Det har man har gjort vi senaste när man är småkorrigeringar lite hela tiden. Mm. Nu ändrar vi in det här, nu skriver vi fram det här. och Vi ser det här, vi skriver ut detta. Och, och, och det är ett sätt att upptäckas fel längs med vägen. Och att faktiskt göra dem bättre med små iterationer. Istället för att liksom börja om från början varje gång. Mm. Och det vore bra om exempelvis lärarutbildningen, betygssystemet och nationella proven. Och liksom andra delar av skolsystemet också matchar i det. För det tror jag har gjort äh, professionaliserat hur man på statlig nivå utvecklar skolan på något sätt. Ja, eh, det, det, det hade ju varit eh, eh, spännande. Jag undrar, så där, eh, jag, jag undrar hur många möten har enhetschefen för digitala nationella prov haft med betygsutredaren Henriksson eftersom <laughs> digitalisering är en väldigt central del av eh, Henrikssons utredning. Det undrar jag. Jag tror, jag gissar att det är noll möten, Men jag vet inte. Det är vad jag gissar. Det hade varit, det hade varit väldigt roligt att, vet du vad jag känner för? som det, äh. var ett, oro, det var ett, väldigt roligt nu när han är med sin betygsutredning att rekrytera Magnus Henriksson till att ha någon sorts skolpodd där man bara utsätter dem för olika saker som finns i skolans värld. <laughs> utifrån, liksom, det, går det här om digitala nationella proven, vad tänker du om det då? Utifrån att han är så himla bra på att måla ner, liksom bara såhär det betygsmedvet, det, det, det var det var det var en bra citat faktiskt, jag tyckte, det var inte orättvist, ja lite men, men så här, det är godtyckligt skadligt och korrumperande, jag tycker även att det är emotionellt väldigt stötande ja. det var roligt att utsätta honom för så här. vad tycker du om eh, den här digitala nationella proven, så får han liksom, gå igenom dem och sen bara Aj, mitt betyg är det här <skratt> Vad tycker du om den här garantin till detta Detta är det för olika delar av skolväsendet för det, Han är ju professor. här vet väl ingenting om skolan så Nej. Det var jätteintressant att bara, liksom, ta med dem Och bli så här vet, The bad guy på vilken talangjurri Som helst. som bara, ah, fan, Det här var sämst, det var jättedåligt <skratt> Du kan inte ens det här och det här Det var jätteroligt från liksom, Utbildningschefer, rektorer olika. Liksom. Vad tycker du om skolundtjän på den här skolan Den är demoraliserad <skratt> Det var oh, jätteroligt. Det hade varit roligt. Jag hoppas att han är sugen på det. Det det är ändå hans nya karriär. Eh, Magnus Henriksons podden. Eh, han är Gordon Ramsay skolad typ. Jag vet. Jag, jag men, precis. Eh... Hellskola eller vad är det? Hell Kitchen är inte väl Gordon Ramsay. Ja ja, ja. in på olika personaler men vad i helvete är det för fel på er? Ja. Nej, det ska inte vara så. Jag tycker det är en bra utredning. vi ska inte vara på det sättet. Men jag tycker det är ett väldigt roligt citat. Han, han känns väldigt säker på att han kan göra någonting bättre. Och jag ja. vill ha folk som har den självgodheten och självsäkerheten. Så länge de också kan leverera någonting som faktiskt gör saker bättre. Och det tycker jag att han gör. Det är den stora skillnaden mellan honom och handen, den här kvinna som sköter nationella proven. Som är väldigt säker på sig själv men som än så länge inte levererat någonting för att liksom packa upp det. Nej. Att det här finns en utredningsförslag som faktiskt kan. Det där tror jag faktiskt på riktigt Och det var också en av mina första tanken Den första dagen jag bara läste lite rubriker Det sista jag vill säga om det mm. att jag, tror att, jag tror inte det är syftet med det Men jag tror att en av konsekvenserna av Den här betygsreformen Kommer att bli om jag ska spana framåt tio år Så vad är det som händer Eller att man kommer att rulla tillbaka Någonting som liksom Vi fick av den eran När Jan Björklund var, var, var skolminister För han var expert på, på många saker Och en grej var att göra liksom flera saker samtidigt Mm. Och att liksom blandade ihop genom att säga karriärreformer som skulle vara både karriärreformer och lärnereformer samtidigt. Det här och det här som skulle vara både hittills samtidigt. Så de betygen vi fick under hans ledarskap var både att det skulle främja lärande och att det skulle bli mer rättvisa liksom, bedömningar. Det skulle vara både summativt och formativt samtidigt på något sätt. Och det är helt omöjligt i det uppdraget. Det är liksom helt värdelöst och det är det som gör att vi har det godtyckliga som vi har idag. Mm. För det är så här, om man ska sätta det på elever och sex, varför ska man summera? Hade du slutat skolan idag, hade du varit här? Mm. Ja, vilken tur att du ska sluta skolan när du är 11 då. Fint, nästa. Det <här> <här> är så jävla puckat att det inte finns. Ja. Och jag tror att vi kommer komma bort lite grann. Vi kommer ta de första stegen mot att differentiera. Här är slutet, då bedömer vi så här. Här är vägen fram till slutet, då bedömer vi så här. Och det tror jag är ett stort steg framåt. Det Därför tror jag. är jag ändå övervägande positiv. Även om jag har några frågor nöjes med vägen. jag är också Det enda jag undrar egentligen är, är vi då, i min del av det här systemet. Undrar lite över hur alla de här reformerna som pågår samtidigt. Med lite olika akademisk kunskapssyn. Hur det ska gå ihop i slutändan. Det är en fråga som jag tänker jag skickar ut i cyberspace och hoppas få svar på till nästa vecka. Vi får, vi får följa upp det kanske inte är det säkert att välja fram. Karin det var himla roligt. Ja. Vi ses så här nästa vecka. Ha ryttig. Hej då.